یہ راج کرتا ہے قرنی ہے سری سکارا کرنی دسین پای و سب مروغ رات نری ہے لا ذ مروغ کارو شو و دشمنان پر ہت پر رات ای گی ک سب کی داریو خیر داری کو نخوی بادل وحی ذکر کتاب الایمان ذکر کو عملیات ذکر کو انسیال لا پخیلہ شپ اورد با خلاصمو هو افریقہ باندې دا حویدا حلم کړی دی چه د ایمانیات ونا تر وصایا کو دی هر خبره باندې مسلمانانو اختلاط تلپکو اپه هر وحکی دافز خلق پیدا شو دی ا غریب یو تقدس د الکی سبا د کینا تقدس خطبه شو کی ته دا تقدس هم نه متاسف کی او ورته کی دا په مقدس او مننه دار لبی تدا تقزذ لا قدرت کی ناقب منظور نه دی ده وجنه زمع پرزام کی ده موجودن اسخه سعیده هم مقادسه کم دار که ده دا لا توشید و حلانیت فریقه سوک و جهانیه و دخسنو ده شانتی فیره قباتلو قاوی بایند ده هاوی توشید رات کا رات تا چوه ده توشید نده خدا ده شید نم توشید دی دا ته چکه دا jihad نه نه دی خنوار حضرتو د فصال منځ کې کم نه نوڅګ دی jihad نه دا ته چکه دا سی ستنه د خوري د سما او خپل مل باندې غلط نژبی حبیب دا ته چکه دا د مز تر کې نه دا دا ته چکه دا خوشحال نه دا نو کم مقدس چې دا د ک نو پا خلق اغا تقدس رات کا او فریکا اولو کې جنای کیو متقعدونه کې متقعده او غیري ته اتل فراشه نور کا د دغه صدې کتاب التوحید فقط د څو کتاب التوحید ور ردالجعلیه کتاب التوحید دا تاعې د مستری تاک سړیو مو تاسو کتاب التوحید جنرے کتاب تحمل رد دال جانی ہے. پڑے کے دو سوار پی نر کا دیکھا حادیث موصول یو سولا ساتے معالک پی نر پندوس موکرار دو سوار کلو دیس غیر موکرار جیولس انتیاراری دی بخاری جی زید دید، موسلم پی کپا قطعا لوجی کپتی شوید. آساد و صحابه و چتیستی، خوایاتون دی پده که بابون آتا پان روز، دعوت توشید تا، پاسما و پسیفات و پتصرفات اللہ، اول دیم که دریم که نورم باری، دعاوه استعازه پاسموه دلسم ده کمشی اطلاق فاللام ماني جایزه صالسم فنجسان شکوالسمه اسباد درویت دلسم دلسم دلسم دلسم دلسم رحمته او خود برحمته فنجسسسسم اتشسم دلسم دلسم راقاله تصروفاته شپگیشتم بوشتم دلسم دلسم د الله ایرادو مشیت یو قوم یو دیس مسائل د شفاعت دیس ذکر د کلام د الله تدیدش 24 دیس ذکر د کتاب سره د الله عبارت د الله را وقو یو قوم فالشيط رأى صليخ لأن لا علم وعدم فتاة يو صليخ طرو صليخين يو صليخ دعوته ودعه مقابله إشقق صليخ وطليخ ذكر ذا خلق الإنسان يوقف فنزوس لأننا روايته فنزوس ذكر قول يو ځکه دا قرانونه ما هي په قران کې سلو پنزو د پنزو د پنزو سلو پنزو د الله خلقت عالمي څنګه پیدا کړی تقدیر او وخت پنزو ودل په قیامت کې اته پنزو بعد دې کې چې په سراشیات یو سلاشي حود ط وب钱 ہمapatی poured اấyمن تحت کتاب تی کتاب رد عاRad و غیرہ很多 جا ذان لاحنوا مثلت Оعطاعت، جسخر están متابلت متابلت مولد خدا تر یا میرا حدود دیگر آجہ دی باشد موتشان جس ان دې غیره هم چې له غواړي فرقه باطله معتزله شلته کې شیعه دیشته کې خوارج هم شلته کې موریه پیږه فرقه کې مجاریه دریفته کې جبرائی و خیره مشابه یا اهمیه په جبریه کې داخل دا خلق دی دا تب یا اهمیه منصور دی یا هم ته او د عمر او سبا سنکر ځکه چې شې파 ته ګرا مخالف دي په یو لري په دې انسان موجود دي ميمان نپ تمہاري فتوي کوفرجی هې توي د یانا جهنم په فنا ښې دې چې په کو جهنم فنا دې ایندل <سؤال> له احادیث خبره تلیمون دیو ټول معاشه شي دا دا خبره کوم ودومعاد غره دې تاسو بار بار ویره یاه تاینه ما تبیق دا درسونه او ما مسالم پاسخه ما دیه سازو خره شیخا او چې پټیم فاروق بار ورځ بیا من دې تیږي تاسو با بای سوق تورې غابته زه خیمه سو سوق مومنه نو خر هه به مسلاتو کې